علا ذالکا دا مذکور چده والخسران مبین دا تاوان دخکارا لکم من فوقهم وی با دا دی ظالمان دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پارا تا دی خاسرین دا پارا دا برا تا تنا ظلنن پیگه شوغلی بوی یا تبقید جہنم بوی شوغلی پی جنی شوغلی منعیوان او تبقی بلی من الناد اورنا ومن تحتهم ظلنن او دلان دی طرف نمبا پدوی بانی سی اگر آغط... آ... پیگے شغلی بوی او یا بچ کم دی تبکی بی زلال دا منظر زلال ذالکا دا اور چلی جو خب بی پل لہو بھی اللہ یری پا دی سنا عباده بندی پل چه مسلمانان دی او د پت اللہ چې آئی با دی پتکون تا زمان, سا... زمان ساتھ پیگے اے دا اولو الالباب پوری دا درې سلو آیتنا پینزو پوری دا ایتونی چیزی کن ترمیعان دا پوری دا دلویو خلکو پا بارکی راغلی هغه اگر داری چا سید عثمان ابن عفان عبدالرحمن ابن عوب سعد ابن ابی او دق رنگ نور گن صحابہ اکرام پیگه سعید ابن زید دا سو کسان چو دا پینز کسان دیما تا دا پاتا جا کم کم دی عثمان ابن عفان او ابن عبد الرحمن ابن عو سعد ابن بي وقاس او دق رنگ سعيد ابن زيد جدا زيد ابن عمر ابن نفيد سعيد ابن زيد او زبير ابن العوام با فنزشو خا او شبقم وصرات والحي ابن عباد الله نصور نطول حا ابن عباد الله دا شپکه سان شوکا د سې دې کې اکبر ته پوسو کوي څنګه چلې ته یې منډ راوړي دې به او به به څنګه راوړي په دې پیښې ما ته موږ دا شپکه سان دي یا دي شو عثمان ابن اپان عبدالرحمن ابن او او دارنګي چې کوم دین وسو او صادق دی بو سعید ابن زه دارنګي اها والحي بن عباد الله زبير بن العوام شديك أكبر تأمي عشنا بي تأمي رسول الله إيمان رودي تسوية أو ما خبه رودي ما خبه تزديق قد يا ربي بس منجم بإيمان لبارك دا خبر رأي. طبع صليب الصوية اللح رضو الجلال فرمائي لاذا دوي فبارك فرمائي جي والذينك تونبتواغوطا اغه کسان چې ځان ساتي دبطان نه یاد اوسان نه دګیا ایا بدوحه چې ګنی د عبادت کوي نه زیاده عبادت نه ځان چاتي وا انابو عظیمه توجیه یو خدای ته لهم البشرا نبي دپاره خوش خبری د پ جنت ابشر عباد ته چې کم دینو کې کڅوکا زیر ورکه دما بندي کانوتا بقد غشپو کو کسانو بیان وره الذين اغه کسان دی القول چ اورې وینا د چانه و اورېدلہ سیدی اکبرنا نفید ایت تبیونا نبی تعهداری کوي احسن هو د کلي خبرې او دا خبره کلي وکنه و نه رح کلي و د الذین دا شپ کسان مثلا یاد دې پقدمون چې نور روانیا روانه کسان دي خدا الله چې الله وه تهدایت کو او اولائک هم لرباب خیر یو تر تعداد کسان شو اڤمن حقا اغه سوچ چې تابع چوي په دغه کلمه د عذاب چله امر ان جهنم ما نو اڤ انت ته کوم کیزو او باسي او خلاص پکی من اغه سو کو فناری چې په اور د جهنم کې وي تبدید د دیور نارو باسي نشرهستی لکن الزینات تقو ربهم لهم لکن ا کسان چې متقیان دي او یادیږي خپل پر ور دګار نشه دغه کسان چې راش په مخکتی شو یا اغه کسان چې دوی په قدمونی لهم غرفون جمع دا غرفتون دا دا غرب څخه دا لکه دا جماعت اکبري وی د پار بابا له وی من پاو ها او د پاسه دغه غرفون بيږي داګه د پاسه او بابا له خاني وی ها مبنیه تن جوړی کړی شوی دا د مبنیه معنا دکنه جوړی کړی شوی راځه تجربه با من تحت ها لام د د توقانیو د لاندې درڅانه لاندې د فوقانیونه او لاندې د تحتانیونه دواړو کې دا مسئله ولی مې نقشوي بل خانې دوه یو فوقانی بل تحتانی نو په دواړو کې روان الانهار وعد الله بيګي نورونه وایي نور دا څلور قسم خاص څلور قسم نه وعد الله وعدهم الله وعدن لا يخلف الله الميعاد الله باندې مخالفت نکید وخت خپل وادینا علم ترته تر ان نو دا دلیل لسري دا دلیل ته خبر دي چې خدای پاک ملی جنب دي ګوري شي علم ترته نو ګوري چې ان الله انزلہ چې الله نازل کوي د اسمان نه ما انو ب پسلکحو نو دا اوپر رواني پېږي اوپر رواني کې دا وب ینابیا فی ینابیا دا روان کې پچینو پر کې پرګونو کې فل پر ارض چې پزمکه کې دي ولی اسمان نه نازل نڤدزمکه که دیو بورو غونه ندی پغی کی روان شي ندی ندی رغو ندی چی خدای په پوی کی پدزمکه کی روان کی ثم یخرج به او بیا روباسی پغی باندې زرع ان فصل مختلفا چه مختلفی الوان خو رنگ داغی مازیوشان بله بلشان خواص ثم هیجو او بیا شي کم دی اوچی ناپسر اوچی کتران خو دیوینه مصفرن پیکی کنه او تب جل ثم یجئ انه او بیا الله کردې خطوه ما ارې زرې د قصې دنیا د ژوندم دی حضرت مبارک یې یو انسان نه مالی مالی مالی زاد اعظم ما دې زاد اعظم ما دې او ترمیزه کراغلې ده د دې خبر یاد الله وحلک مم مالکا الا ما اکلتا فابنئتا او لبست تا فابلیتا او تصدق تا فامزئتا تو خبر شي درې وحلک مم ملک الا ما اکلتا مگر چې دی وخلونو په اپنای تا اغه خو سګو لال پناشو او لبست تا په ابلی تا یاد وغه ستې دي جامید په واغشته اغه دی واغشته په بلی تا زری به کی او تصدق د پمځه تا او یاد خیرات کړي او نو د الله پا کروز جللال ترې خیرت تا عظیم بینته دیولې کلي البته تذویلی کې لري دا د خبرې دی بس دا پامل کې خبري اوی چې کم تا نه پاتې شو خلک درن کې دا زاسته یو خدای واريش دی حضرت تذویلی خدای واريش دی مراد دې ان فی ذالک یقینا پدی مشکور کې ل ذکره نسیتتی دی چې دنیا څنګه وزل او الله چې الله پدی قادرته نه پدی قوت شته نه پپنا الله پاک یې خبره کوي او وفی ا پمن شرح الله اغسو کو چې الله کو لوکي صدر حسینہ دده ل الاسلام ل قبول اسلام سینہ دده یعنی شنه منس قلبو دا ذکر د محل جو مراد حال دی یعنی د د قلب په حق اسلام باندي متيقن شي یکه نراش کران شي نه په هوا نه د سرې جدي کنا د په نور د معرفت د پنور د ماری پتی مېر دبې او پیغمبر دې په شریعه د اسلام باندې عمل کوي کنه کوي ها کمل لیس کذالک دې پسند هغه چا دې چې دا سني د خبر محدود تيږي ها کنه جوابدې است که په ما موجود نه معنا ها نو الله په کو یو نو په کو یو لن نو سخر دی بی دیوی د پاره د اکه سانو چې سختی ظلم د دیوی من ذکر الله من قبول اللہ. دا دا ذکر اللہ تقبلو لذکر دا خداینا شو قرآنی جویم دی اولائکا نا پر ایک سانی چی دی اول پر ایک نا گورے فی دولال مبین او اول پر ایک سی دی آغا پر ہدایتی مبین کی دی اللہ اللہ توانک رفضل جلال سی دی نزل احسن احسن الحدیثی نازل کلی دی لگ لگ دی رخ کلی دچول خبرنا شاق قرآن دی توله خبر نه کولی خبر سره ځي قنای زم دي مقاله شی کیتابان متشابهان دا کتاب دی چې متشابه دي ولی باځده باندې سره مشابه دي په صحه او بلاغت کې که اوس د نظم کې مشابه دي کنه دي او مسانیا او مقرر دي په دې کې وعده او وعید مزامین په کې مقرر مقرر راغلي دي د پاره د تنبيه د غافل دي کنه او تکشه وومن هو بيغي او ريگ ديغي ري ديغي پيچنه هه او دا شه دا ينه ينه سمانه رفيږي رفيغي پيچنه او رفيغي ها هه رفيغي پيچنه رفيغي سمانه ويخترا بو رابوګ نقيغي ويخترا بوګقي داسه ويخترا بوګقي دته تفخيير ووي او تکثیر منه دلود اللدینا بیګ کنا او وکلیجی شرمنه د هغه کسانو یعنی اندامونو د هغه کسانو مرا تر ټول اندامونو دي چې څنګه ربخوم چې د خدای نه یریږي او ثم تلینو اویامه پینشي دلودهوم شرمنه د دوی او قلوبهم چې لا اول پکې ذکر د وعی دین یریږي چې ذکر پکې د وادرای شي نسې او قلوبهم او الله ذالک دا قنای دی چې هدا الله هدایت تفریدی یحدی به الله هدایت کی په در سره مئی یشا هغه چاته چې الله ارادو کی هغه تاسو ټول ناشتی اجی به تا کلی اراده کړی دا او ته دا شریف تکینو دي دا دلته اراده بس نو ترکه د دین له بجور جی بلشتری الله تا کلی وی یحدي یحدی به من یشا بس راځه او من یذ او خوب چې الله دل ر ګمراک پماله من حادث نه وینده ده لپاره اے خوب هدايت کوم کې ال تسوره نغ راغلی وکاپ کې فلن تجدل هو ولي مرشدہ الله په کويو ا فمن یتقی بوجهی اغه خوب جدی ځان ساتي پ د دې دې اورنا بېګه د څو نه ځان ساتي سو د د سخت عذاب نه پرځ د قیامت اې پم مخفزم ساتي طالبه پم مخفز څنګه ما کلا ده مارتبه چې دد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دری د د د د د د د د نو د د د د د د د د د د دا مخ وجود کې چې نه کنه ما چې دا مخ وجود کې اندام لیر دغه ورچو شړې یدرس کې دا شړې زانه په لاسو نه د پکی کنه نه په لاسو د پکی کله په د پکی چې مخ ترانه شي عصر ترانه شي نو پر د قیامت دا لاسو نه تر نو دې په په مخ د اززان ساتي خو دې منغو ساتي نه خپل دا زکه شلا شنو خوب دي کنه په مخ بزن چاته ما ملته اغ شوب کې دې د جهنم د اور نه ځان په مخ فل سراسو العذاب یوم القیامه کمن امن منو واه جواب ሰریس دې پسند اغه چا دی چاته دې جهنم نه په امن نه ماندې نو ما جواب د استفهام راوسته کنا ها او وکیلہ او بویرش زالمان د صورت کے دا څه دې دیږي نه کېږي پکې ډېر ځاتی ها چې استفهام شته جواب استفهام نشته مختدا شته او خبر نشته وکیل لیسوالومین او بویرش زالمان ته چې کو ما اوسه کې جزاد هغه عمل کوم تقسیبون کسبون پرو کو پروا ما سي الله پاک رسول الله ته تسویر کوي خير دی قد الذين تكذيب قومانه مسلده تكذيب کړي وای کسان له پیغمبرانو من قبلهم اتهم العذاب راغدی تا عذاب ولې پدې عذاب کې پېتیان عذاب کې تګزیف شوی کنو شوی انا لوته عذاب من حیزل اخر طرفنا لا شروعون چرډې په خوا خاطر کې نگر دی دا حدیث پېنه پیداه عذاب او هم الله الخز الله پاک وسه کو دوی باندې عذاب در فائه فل حیات دنیا پر ژوند دنیا کې چباځه قطر کلو باندې شادوغان کلو سیکړو او بعد عذاب الاخرت اکبر او خامخ خا عذاب دا اخرت دوی دی نازل دنیا نه نا لو کان یعلمون کچرته پیدا ها پد ای لو کان یعلمون عذابها ما کذبوا دی به تکذیب کړي وی جواب د له mero بحثه تکذیب به نه وی کړي الله په پوری شتبل کا ذکر کړ کا وا ولقد ربنا للناس بیان کړي تا پر لناس لهدایت الناس و اصلاح الناس قد قران كمن كل مثل مضمون عجيب ها او مضمون عجيب حكم چب عجيب دي چشان ضرب المثل دي لعلهم يتذكرون يدا پر چوینہ شیت قبول کی قران یبین قرانن ادبیان تحال کون ددکے نہ تحال وقیشوئی پرگی چلوستر شمیر پجب عرب غیر عجیب جن ند خاون دا سو ند خاوندہ لبس او د شک او د دکه کوګواله دکنه یې غوالی دی ټول نه د کوګواله پکینښت او بسرا ده لعلهم یتقون هغه کې د دې چې دوی څو کی جزانوا ساتی او لعلهم یتقون د دې لپاره چې دوی متقین جوړ شي په دې قران عظیم په دې کې دغه د پسبب سره په شېته کې نستر پکاټي او شریف راته ته وکړي او ستاسو خدای مروې راضي پته په دې شریف ته کنه ترجمه تنه ستنه میدان وکړت یا رزات ته خبر کوم ولیک دا دکان شته کار دی نو دا خیرت کار نه دی نو زه بوم کوم کنه کو خیر دی او دل بوم ته مر کو کنه دل تیم نور کوم نه دا بیا کار نه کو نو کار نه کو نو دا د بی دینه زی سبب شوهی نظر خیر دی په چستون طاقت کی کی دل بوم ته مرکه ابا غلم تی مر کو نو دوان کار پکه کنه بکر شه دی او یقنا بدا وشو جی لعلهم یتقون چه متقیان جور شی پا دی قرآنی ریم لعلهم یتقون بالقرآن العظیم او قرآنی ریم پا دری با متقی جو لیکن دیل با نور که دا بگر دا ٹیم نکی گی جی مسراد جی مربل لهم پاک بیانی نسال و عجیب مضمون باور جی جو دی دا سړی دی دا دا یوخ دی, دی. ادا سلیتی دد ذاتری مولانا ګاندی او دری مولانا ګاندا سیدی چدام په دخلک دی څنګه په دخلک دی په دخلک دا معنا چې دې دې غلام ته شوې کنه ندابل وته داغه پاک اسمان دی امروکی نداغه دبل وته داغه دونه پاک اس امرو اس په پیفی نه دې وی یوخه کم یو کوم اوس کدا یو کار کوم نه بل میوي کدا بل کار کوم کنه زاری کا موحد نه دی او خدای بندگی ده بس حواله ده روره په کنه پس پکور کې انت قایو خدای دی پس سفر کې انت قایو خدای دی پروژې کې انت قایو خدای دی په پروژې کې انت قدی نشپین ده غدی دروازه انت قدی چې څه کړه تا قيو اور دې کله سره زاری کا ته یو خدای نه او خدای مان شو پوي کې یو سره خوشاله کول ثاني کین وګوره او مختلف قسان دی کله یو خجالہ کہ کله پھل خجالہ کہ متقوی اے بل پٹول خراب اچ ایں دو استری گئی خدا نواز اس بدن سڈی کہ اسم باداب پر مرتب بنش ذرا بللہ عجيب مضمون دا رجل یعنی مثال رجل دا دا دا, دا بدل دی فتس ا تقدید مزاع مسا ده یو رجل فيه شركاء چت فيه پي م ا فيه فيه پدكي شركافي مالکان دي ده ولي القدره كسان دي سلو كسان دي او ټول په شریکه دا عبد او متشكك شود او بد خو يديه بد ارځه او چا تاسو نه هو ته اگر ای یو وته یال کده انا ودې تنیا کینه چوده نشي ای یو وته ډوډۍ خربلويتي چې پام کوونه خوري راځي یو چې بازار ته لا شپانه وتی چلان نشي ای یو وته چې اوپر ورو په بابلو وتی چې پام کو چلاونډل ته اوس په ګرکوي ماره جولان دمو ته شاکي بداخلاق دی راځه ابر جولان سلامن او بلی یو سړی دی چې خالص تپار دی او سړی بچو سړی دی اغه خبر ویوم چې دی یو پیغمبر دی هغه ته بچو سړی دی او تک یو یو چې کم دینو کې مالک دی نو کاغه وت سو وې نو ور دي اګهی ورته کې جا مونادي څوک تا داغه څوک دې هان کې نو بس سان څو کار کار وتا سان شو هر جست وی مسلا ای دی برابر دی پمیشات کې الحمدلله نا سناده په مقابله د اسمانه حجت کې ال صاف زال رسانه دا چې تاسو مونږ دا ویناو باندې لا پاک رب جل جلال چې دی یو خدای خدي یعنی مطلب دا چې اورفن بل اکثر هم بلکې اکثر الله نپيږي به وی ننږي الله پاک فرمایي انک مایتون حضرت مبارک تب او پاکی کی پاینده زمانہ کی منځ زګد شپ پیدہ تا صبح نه وفاعت راضي دیولی وې نه تر په صبحی ری بل منو نه تر په صبحی تور کې چې موږ انتظار په د باندې د حوادثو ته زمانه یې کولې کده حادثه ته زمانه پتا راضي ها حادثه ده مرګ نه دا حادثه ده مرګ په دې نه راضي ها انکم میتون تبو بشک او انهم او دې بم چې کندې وو پات کې نامز مون باپارا غړي او بل دا کرا غل وې ولسمه پار کې وم ما ما چالنا لبشريم من قبلك الكل اڤا ايمت تتبعهم الخالدون ككل نفس دعائقه الموت نقاشخه دم هم د مم پسي ثم انكم ابيات شچ يوم القيامه تي پرز د قیامت باندې عند ربكم پنځ د خپل پروردگار تخت شمون دې کې کنا او تاسو باندې یو بل سره بحث تبو کوی هه نو سمانه پیش کوون کې د خپل مقدماتو په جناب د الله تعالی کیه نه دا خدای چې په دې دنیا کې پیسې لا کې نږدې بقهی هه زال طالبان شری شوبه تخت هاو دا خوشو داننن د اثر کې ګرامونه ګرام صح ګرام طالبان ته ځواب کوي دغه رب باندې په شفر کنه چې دا مرحیمه یا چړي حضرت مبارک تو میتون و پات کېږي په پا انده زمانه کې او انهم دا منافقان چدي او دا کافر چدي میتون دی به وپات کی. او ثم انکم لا تاسو يوم القيامه پروز دا قیامت باندې اند ربکم پنځ ز خپل پروردگار باندې تختشمون تختشمون دا معنا چې تاسو بخبل مقدمات الله جناب ته پیش کړي دا دا تختشمون معنا دا چې تاسو بخبل مقدمات دا الله جناب ته پیشکړی چې پد باندې یا خدای زما دا حق دی پد دا حق دی دا حق نو دا مقدمات په تاسو پیش نو دا مقدمات هم ک په دنیا کې حل کړي نو دا ډېر ښه حل سمونه چې استهلال ومتوي استهلال دمانه چې دا شی ماشټاندو نو تقصير کړي دي ته ماته را حلال کړي ینه مافي وکړه بانددا معنا د تخت شمون دا بلنه دا کوي بلن دله محتم بشان خبرو و نمازه کوي دوبر وختل کچا اخر کې ودا چول کی په من ازلم وسوق لوی ظالم دي استپ همین کاری دی نيشته من دا هغه چانه کذب علی الله چه دی دروغو تلی پا لا بانده او نسبت ده شریکو ده صحیم و توکی او و قذبه بی صدقی او دی نسبت ده دروغو کی بی القرآن صدقی قرآن عظیم تا چم صدق محضری آغا کتابو چپ صدق محضبان مجتمل دی. اجا هر کله چې دا سید د او رشید په واسطه د حضور مبارک په ذریعہ د نبی الله سلام د تو رشید ذات رسیدل مونږ نه انسان نشته چې قران یا ویت ماغه ته به ذات رشید بلکه په واسطه د حضور مبارک ته ایمان په ساده په خبره کله د ټکی په کینی کار ب خراب شي مونږ چکم کم کم, کم تکي قید کې خود کنه نو دا دا کې د دې نه مخلص نشته مونږ زکه کې خود لريږي نس قیدونه مونږ نګدو الله فوکو شدا جهنميان دی ولې شي جهنمه اي نشټري په جهنم کې مسون خراب آرامګا او بدت کانال کافرين ندا سنت ترک کده چته بلا اوشت حضرت مبارک کوئی چدا الیسا الیسا فکم مقامات کراغلی دی نتا صبح دی په جواب کی بلا وه الیسا ذا الکد علی یحیل موتا بلا دا سنت ترک ده پلیمای ته لفظو ده اللہ پا کوئی چھو اللہ جا امی صدقی او آغا چکم دے ذات آغا حضور مبارک چراچک را تکڑ دے پا مراد صدقنا غیر اشتیاہ ارشادات تی او تعلیمات تی که قرآن دے وکا سنت تی دا د شریخ الرحمن الله کغه شریف دغه ته مرده دی او کسنتی هغه ته دی یو شو د اخر شو او شود د کبی او اجا چې تصدیق کړی دی د قران ای دی ته ورته ورته چې ته وو وَصُدَّقَ به دَا مَنَا دَ جَ تَجْدِيكَ دَ قُرْآنِ يُذِيمِ قَرِدِي وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اقا دا سنة چه وزي صدق اكبر دي لك بعض دا صدق اكبر سر لگو دي نجی دا دا طول امت سر لگه ده دي مجعب الصدق دا حضور مبارك و وَصُدَّقَ بِهِ دا م... صدق مسلمانان دینو اللہو یولائے کام دا قطول کا کمیو جی راہ را تک پا صدق کل دی یو کتصدیقی کل دی ندوہ خبر شیعیو مجیعت بی صدق دی یو تصدیقی دی دا دوان فریق چی دی ہم المتقون دی پا متقیانو کی داخل دی پر ازگارانو کی او لہم ما اشاؤو وی بده دوی لپاره پدی جنت کی آغشه د وی تمنا اور تکی عند ربہم پجانا عبد خپل پروردگار کینو دین در ربہم دمانه چې دیدار به عم لاویږي او زالک جزاء الرحمنی او ده خائستہ نعمت ذالک ذا خاستن یahmat جزاء المحسنین دا جزاء د نیکوکارو ده دا. او دا جزاء کلی الله بیته ورګی ولی نو دا متوب شتویو انسان ته د مغفرت او ګناوونو نیشت نشوي نو د جنت ذل ادنا ممکن دی دالی یقفر الله عنہم <تصفيق> ادیدا فرج الله محو کې د دنیا أسوأ الذي بد غناغه عاملوا چې دوی کوم کړه او ويجيهم اجرهم او الله جزاء ورکړي دوی ته له ثواب د دوی بیا حسن الذي پدې خپل ثواب د هغه عمل دقصې بیا حسن بِسَوَابِ أَحْسَنِ الْحَمَلِ الَّذِي بَخِلَ ثَوَابَ دَغِ عمل کانو یعملون چې دی کو او اسنه چې د احسن صفت د عمل نکی وره کدا احباب جزا صفت کا کتا د عمل صفت کو نه دا معنی چې د احسن عمل جزا ورکې او ګین د حسن نور کوي سره د دې نه چې د حسنی مور او باز حضرانت مبارک رالی گی دری دی اوی ویو چه دا احسن اسن تبزیل په مانا دا نفس پیل بی چې نفس پیل شو خبر اخلا تر شو دا خکولی آنگی عمل ډیر لپستے کٹ کا چه بی کم پیغمبر علیہ السلام مبارک او مومنانو تدا کافر رالی وی لوکو بېټا سودمو په دې خدایانو په دې د دې دی وای ته د دې مو زمت کوي وې تا مو پتا سول <سؤال> خنیش دا مزمت چ دینو پرګي دی بتا سخص ضروري شي د دا مزمت کول دا چې دې کړنل شخص د تباہي سبب دی تاسو باید ضروري شي الله پک دايا ناظر ک الله عزتالیبان اتحام جد دے حکم آن دے گولی پھئی گی علی صلی اللہ سی یو افسر سر دے ملازم دے لوی افسر دے او غادا مانزہ پتھیم کدی نپری دی مانزہ کدی مانزہ تا نو یری کی چی دے دا مات کی نو پرائیس چی دی نو دا دی دے بزین مانزہ پېجي او کداغد هو جن دې مازه د لاندې منځي قزاک مدین په دی آیات کې داخله او قدرنه او کلیپ ريخو دا خدای ور دینه خنه پیدا کی الیس الله بکا فین عبد او طالبانو بس دا صرف لګولی دي هم د ټقمسلی سره چې ما کنل چی الفاظه کې عموم دی نو مي نو مي ظالم د وجنا که د اوچو کم دینو کې کې احکام د واجب تعالی پاتشي نو په دقه صورت کې الله عز تعالا راکافي نه ما ول څه دوزو نه پروا نه لري چې د محکم پتا پاتې کیه اس په پیفی راز دا شی نه نه سم داله کې درید الیس بکافن عدا بلا طول بلاوایحه یا نزی خودے پا کافی چدید ہے که بیم کردی اللی صلی اللہ بکافی عبادہ معابد نا دی مفرد لبس بلکی جمع را غلی دا عبادہ که دی او اللہ پا کوئی چرویو د ټول او شرارونه عليه الصلاه وبقاء عبده من جميع الاشرار د ټول او شرارونه کافين دي ازدل د زشته دي د سره ده هرګ بسره د تزشته او دم کې در کې تا تا بالذي با اغه خدایان او اغبتان من دونې چه څه واخدای او الله پاک هیڅ و مې یو دا خدای ګمرا کړی دی ومې یو د لیل الله هو مالک من حاب او ارغس او خدای په ګمرا کو ن نبی د ته پر ایسو خدای ته مون کې دي ادابل دا مثلا د و م ي اهد الله ارغس او کو چې الله و ته خدای ته توش تلعش تلعش طرف وما يهدى الا الله اور رسول ج اللہ ہوتے ہدایت کو نہ پمالو می مدل دد پر اس سو گمراہ کون او اللہ تو کوئی ش علیہس اللہ بی عزیزین انتقام بلا ایا ندیا اللہ پاکو بی عزیز غالب خپل کار او زنتقام او خاون خاوند بدلی غشتو د دشمنانو او الله فقويږي اگر کدي توحيد نه مني مقدمات مني مقدمات توحيد مني دا قانون داعي عقل داسيوي چې مقدمه ده شي او باندې نه بهش هم مني زماده قسمه کوي چې تاسو کړي چا پیدا کړی دی اسمان او ځمكي یقولن الله بل جواب نشته دی یو خدای پیدا کړی دی الله فقويږي قل تو ورته و هيا چه افراءهتم ښه مو ته خبر راکې ما دا اګه خدایانو تدعوون چې تاسو پخپلو حاجتونو کې رابلې دا ترجمه ټیکتا تدعوون چې تاسو عبادت کوې من دون الله سوا ده ان ارا دنی الله تاسو خبر کو خدای پاکو یو چې انت او تو ان ارا دنی الله ک الله پاک زمای اراده وکړه به تر رین د zarar رسانې نو کدا zarar رسان دي قسمه zarar انسان ته یا په نفس کې یا په مال کې یا په متعلقینو کې اهل اهل وعيال کې نحل هن کا شپات دلهي ایدی زاستا شو خدایان حل هن دقهن ایدی ستان سودا خدایان اداحن نظمیر و تذکر آجیشو چطول موان نسات دی اوکن این یدون من دونی ہی اللہ ایناسا کانشفات دوری ہی اجدوی زائل کون کی دا زرر دا خودے دی چکم زرر ما ته خودے را رسولی دی ندا بلل کی دا دیل لرکون کی او کانشفہ او فی دی ندا خو یکنند تاسوی من ایچنی دی او ارادنی یا اللہ زمائی رادو کی رحمت سرا پا نفس کی کپا مال کی کپا اہل رحمت من نیامت نحال بحن آیدیستان صدا خدایان ممسکات و رحمت بندوون کی در رحمت ته خدای جدا رحمت زمان لرکی چکم خدای روستے دی نتیجہ دا چدایو کارم نشکولې نقول حسبی الله فی جميع الامور کافی دی مالو خله پټو لو او علیه یتوکلون متوکلون وهم المؤمنون اپ دې الله باندې توکل کوي مؤمنان چې اپیږی مت نه پدې الله باندې توکل کوي کی... <تصفح> توکل کون کی چا مسلمانان دی. قُل یا قَوْمِی یَا تو تو ویچه او مه عمل شامل کوي اعلی مکان ته کوم پخپل حالت او پخپل طریقہ اني عامل زت عمل کوون کې پخپل حالت او پخپل طریقہ پسو پته علمون ناظر دي چې تاسو به او پی تعلمون په معنا د تعریفون دیو مفعولي په دې بلایا یاد وایي حدیث د ذی وجنه علما وی چې په تعلمون باندې وقف مکه وزکه چې تاسو ته مفول تکي لا غواړي پس او طالبون من من تاسو په بس ما داسې وی په څا پ من من بس وقفهونه ککنه لازمي تاسو به او په جنې هغه شوکو څوک په جنې من هغه شوکیه اتیه عذاب یخذی اغه سوا کی دي او به یحل علیه عذاب او نازل شپد باندې عذاب چکم دي دایمي چې آزاد دا خیرت وته وي او باقی الله حمز جل جلال فرمای چې انا انزلنا الکتاب بهشر کمنه نازل کړی دی په تا کتاب لن ناس له هدایت الناس اب الحق دی منازل کړی دی پشت کې مخزا ده دا نه تا د ځان نه دي جوړی خدای ته کوئی پمنه تهدا اگر سوک چې پسملہ روان شو په لنفسي د پاره د پېدی خپل ځان په سملا روان شو او ومن د لو سوک چې گمراه شو په انما یذل دی گمراه کیږي کی علی حاج وبانم په دا کنه پستی او ما انت علی هم وکیل او تنه په دوی باندې مخاتز او چې دی په با پیمان باندې مجبور کای دا څنګه ګران نيچ پیمان مجبور کې دا څنګه الله زحف الكامل قدرت بیان کئ او دک کرنغي په دې باندې جمعره تبشی چرا الله په خبرو قادر دین په باس باد الموتم قادر دی الله هی توفل انفسه خدای پاک چې کم دې قبض کئ ارواح انفس دغه د نفستا ویژه کی ګروح تا الله وفات کړي ارواح حین موت خاص وختمر کی چې کله دې برابر شي مزدی وختونه الله قبض کی زکه چې متوفی حقیقی خدای دی ابا کی ملائکه ته چې نسبت شي وي او یا حضرت سلام ته نسبت شي وي دي ناغه خومجازی نسبت ها نا خومجازی نسبت دے. خېل که زه مبا قرآن لازم نه دل دا په مان نه در دا په چاپ پر لري نه دا ما نه دا ټول مسلمانان دا وایو ولتي دا ولتي چې دې دا اتتفان فصو و يتوفى او ګره دوکب کنه شي جی اصله مبتداه چې ته نکی ترجمه واڅې د شي الله وفات کوي ا نفس لم تموت چه داږي ټیم لا د مرګ برابر نه وي ټیم لا د مرګ برابر نه او دا وفات کوي د دې روح قبض کوي په منامه ها په وخت نومه ها په وخت خوب ده دي کی لیکن تاسو په رکل په و ما پارک کی پهګه ما څاګه چي یو روح حيواني دی بل تمیز او د روح يا حيواني چې لار شي تمیزي بزي او تمیزي بلا لار شي روح حالی بنی تلی دا خو پټیم کې روح د تمیزي زي حيواني باقی دي نپایوم شکلتین الا پاکو ساتي ځان سره ا غ قضا علیها الموت چې حکم یې کړی پا د پاری د مرګ ا غ الله پاک ځان سره اوساتی نو یا سجین کی یا علیین کی دا دو مسلیدی په دنیا کې باز درمه پکنيڅ او ویور شلو اوخرا او رازاد کی او راپریدیه قبل چې هغه روح ته میځی دي الا یلیم مسما تریون مزي پوری ان لپیزال کپه دی قبض د ارواح خو په حالتېږي کی لا آیاتل تفکرون چې فکر او سوچ کوي چ الله قد دی مسلو قادر دین پاک په باس بدل مو قادر دی کنه امیت تهجو بلکې دوی تجویز کړی دی دا ام ام منکاتیه په معنا د بل دی بلکې دوی تجویز کړی دی من دون ه من دون الله شوا د خدای نشوفاع شفارس کون کی د دوی د پاره د الله په جناب کی قلت و یا ربی سید شفاط پکې یو څو شرطونه لګېدلې دي قلت وا جاء ولو كانوا اگر کاوی چې کم دین یا اختيار نه لری د یو شی ند شپاتون دبل سوال جماعاتی دګدا او ولما وکړي دې چې شفاعت کې دغه شرطونه دي یو شرط پکیدا دی چه شافی بعند اللہ مقبول وی او مشبوله با قابل مغفرت وی او پاسلامو کدا یو شرطم نشتا اسلامو کدا یو شرطم نشتا دی دوار شرطنو که نو دی بسنگ شفاعتو کی آدارنگی چه دی علموی لی دی چه بل پکیدا مسال چه شفی چه دی دا بمازون بی او مشکوله هو بی ایلا ما نرتدوا دا پاک بل شرط تے چه دا غش دیکن سو کو شفی بمازون من جانب اللہ او بل با مشکوله چه دی اغب سوی مرتدوا بی پسندی دبل دقره پا جناب که اسنام کې د یوټ کې نشته بازار نه دا د یوټ کې راځه او ځین ان شاء الله دې زره کړو اولو کان لا یملکون شیء اگر کدی اختیار د هیڅ شی نه لوي اولایا اولو نو له پکه اکلشلا او ګره د شپان ته پاره هو اکلم بکار دي مول زده جامادات کې نو عقل ذکر نه دارت باس رازہ جی باسنو نتیجہ دا ما قبل پا خدای اکنو کداشوا چا قلل اللہ شفاعت جمعیان اوہ جدا خدای دا پارا شفاعت تے تول شفاعت تے کہ اختیار پر شفاعت تے ہا شفاعت نا دے اختیار پر شفاعت دا خدای پلاس کے لئے سکر چا سوک شفاعت کئی نو دا با پا اجازت تا خدای تا دا مانا دے جی اوگو اردہ قلتا جمعوزات کی لهو ملك السماوات والارض رد دپار اختیار او واكو او سلطان الاسمان او جسم كده سميل الله تتا سبش کيگي نفت في الدنيا دي الله تتا بيش کيگي مي دنيا تو متوجي چتاند قصره برابر تانو قصر جوش بل تر تغورج الله پا کوئی لله وحده و یزا ذکر الله وحده خوش معزت و یزا ذکر الله هر کله چې ذکر شې خدای پاک وحده ه وو پیږي خلقونه مون پرېدان دا د وحده معنا ده ورنه کني څو خلقونه کې ریو د معرفت شوانو ما ده قلی تعبیر کړی د واجب تعالی کې چې ځان لې والي د دې د خدایانو خدا نه نُو إِشْ مَأَذَّتْ نُو نَفْرَتُكِ او انقباضُكِ تَنْدِي قُنْجِكِ تَنْدِي قُنْجِ قُولُتَئِ سَوِيَا لَكَ إِشْ مَأَذَّتْ وَيَا نَفْرَتُكِ قُلُوبُ الَّذِي نَجْرُونَ دَعَيْكَ ثَانُهُ لَا اُمِنُونَ شِي مَانَ بَا خَرَتْنَرُونَ هذا بالطرق وَإِذْ نَعَذُ كِرَ اج کلیچ زکر شیعه اکسان چسی واد خدای ندی چا غدا دبی خدایان دی نو ازا هم یستب شرو نا اگا بیا خوشحالی دن کی بی پر تقیبانی سق خوشحالی گی چدا غیر اللہ نمبت والے اچدا اللہ نمبت دا سیرت ندی باندی درے بجی جوڑی کی لیکن پا خداو کہجی اللہ روز الجلال فرمائی آن اگر تفسیر جلالن په شبانی دګری چې موسی علی سلام ته خدای وحیرو لګل بي موسی علی سلام خو خدای نه ده چې زړه تاسو په دې قوته کې وشي ګمه فخر موسی علی سلام ساجدان وقاله یا رب کای تر تسكن معیه فی بیتی د موسی علی سلام ته دا خبر نه در رسیدلې چې څوک زما ذکر کوي نو زړه غسټه چې څوک زما ذکر کوي دې زړه غسره نو بلدا قدموی خبر دا خو ټیټه دا په ډیر رسان کړی بینه په زما ذکر کوز د سره زبره کوټه کې رسره من دا چې لیکنه ماره تووی چې دا د دې کافر دا شان دې د مسلمان شان د دې مجداله اج خدای پاک یا چی دې خوشاله شي چې ګای الله یا چی تدې وږی اوور کلیچ زکر شیعان اکسان میزت عزیز تب شرمو خوشحالی قول اللہم تو وحیچ اے خدایا فاتر السماوات ولی منصوب دی یا فاترہ دیدہ که حرفی ندا محضوب پا دا منادا مضا پا دا اے ناشنا پیدا کون که دا اسمان مرد وی مک عالم الغیبی یا عالم الغيب دلته محارب نظام موضوعه اي يا عالم دهر پټه او د ښکارا انت تحكم تبع عملی پی سلوک به نه عبادت کفيما په هغه مسلو ده کانو پی هیڅ دی په غو کې یختلیفو د طالب مقصود بن ندانشته دا نه ده وشو مقصود بن ندانشته سما نه وشو قل اللهم فاطر السماوات والارض العليم بالغيب وشاهد انت حكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون النتيجه ضرورتا نتيجه نقاري من نتيجه په حديث کې ذکر را رب في المشقات شي اهدني لمختلف فيه اهدني لمختلف فيه من الحق دہ مقصود بن ندائے خدائے تما ہدایت تو کی بھی ان راستے چ دی حق خدائے ما تے حق ہدایت تو کی مقصود بن ندائے اللہ پ کوئی چ ولو ان للذین ظلموا تعلم اے ناکم لو دی ولو ان للذين ژبا ما ته درې قرن شریف کې بار بل دا لو امتنایی دی جمی ما فل ارض یو شخص ته پارکې دی شي نشی کې دی دا منو وی دی بار بار منو وی دا ما بار بار تا دی په سره ولو ان للذین ظلموا او کچرت شي د پان د دی ماثل ارض هغه خزاني چې هغه په دې ځمکه کې دي دالو امتنای دي دا زمي مافل ارض یو شړنی شکی دي جميع انډاټو د یو کس شي ادهنا سکه وا مثله هوما اكو او په نقدار داږي نور مرسر شي ندا بیا دري لَتَدْعُو بِهِ نَدِيبَ ای وزور کی پدے باندي دیبای وزور کی پدے سرا من سو العذاب دبترین عذابنا فرض د قیامت دا باور کی هو جواب وایا ما توقبلا منهم کما فی سوره المائده سوره المائده کې وګور هغه کې ما توقبلا منهم په ګمه پا دا ټکی بش په ګمه پا چا کمیانو انتے کبول نیسی اوے چا دی دا سپد از مکہ کی دیو دا دی و دا تول پکی ورکی ورکی دا عذاب نپیزان خلاس اینو مالومت چا چا عذاب ایر شدید دی دی دی تول و قربانی ورکور تتیار چا سختی دی رشید ورکی کنی ورکی دا خشی ریجی اللہ روز الجلال فرمائی اوہ ودا لحم اوخ کارب شدویتا داګه من الله ده خدای ز طرفنا ما اغه عذاب لم يكنو چنه دوی یحتسبون چ ګمان وکاو صفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دي چې د دې اخری حسید آیاتنا مراد لیا کار دي لريا کار دي چې لريا کاره عبادت کړی دي عبادت یې په یا کاره کړی مذئ چې دینه سابوجه او کدا شي کنه او کمرکه بناوي بسم الله الرحمن الرحيم صوفياني شويش ابراهيم الله له وی دي شمراد د دینه چې کم دینو سدي مراد د دینه چې کم دی یا کار د دې اخې دی حشيده قرانه دی د دې آیاته څنګه ربه دی یا تا دا د دا تردنا ما آغا عذاب لمی کونو یحتسبون چه بیده عبادت او د قو عبادت کو کنویزه عبادت کوا اللہ فاکو یو چه وبدالهم وبدالهم اخکار بشدیت سیعات ما یعنی جزا و سیعات ما بدے یعنی بدو آغا کسبو چدوی کم پا دنیا فکرید او حق بهیم مکان بیا او نازل بشپدی باندې آغاز چې دوه پروتوک کړي الله هرزل جنال فرمایي فیزام مسل انسان تدور هر کله چې وره شي انسان تا ظالم کافر انسان تا دادم مسلمان سی پتنه علی پلان دې پر د حدې مراد پکې کافر دې درر زرر لك فقرو مرزو وغيرها دعانا دعانا وحدنا دو دے سوال کئی زمانگ نسر پی یوازی آسوم ایزا خوولنا ہو آب یا ار کل چه منگا دتا ورکو نیامتم مننا نیامت جانبنا خوولنا منسو آیت وینا ہو پرونم تیر شیو چه ورکو منگا دتا نیامت تخبل جانبنا آغا پقر بدل کو مرس پشاعت بدل کو نقاله دی وی چې ان ما دا ما تر کړشوی دی علم سو علي علم فعلم چې زده دی مستحکیمه دا منادا یعنی زو د دې مستحکیمه دا زم ما تدبیر دی دا تدبیر زم ما دی تدبیر سره کار برابر شو الله هرذل جلال بلہیہ دا سندہ فتنة دا چدین سری دا مقالی مسکورا یا دا نیامت مسکورا فتنة امتحان دے ولیکن اکسرم لا یالمون لیکن اکسر او کی امدقی وجن دا خپل کمال یونی دا گا وجدک اندھا خپل کمال وی دید دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او خیر قد قالها الذین ویل و دقه کلمه مسکورا مقاله مسکورا چه این نماؤتی توالا علم مقا دیکن داتا کی ویل شیو شلم پارکی تیر شیو ویل و اغ کسام چونم بیردوینا دی چه کارون او دا غمرگل نفما اغنا انهم ندفائیو نکل ددوینا ما اغم مالو جاہا کانو یک سبون چی دوی و کم کسد کو و غیتن ایز دی پاییو نکڑا دا مذابی تی دا پنکو فاسواب هم سی آتو ما کسبو چو اوز دا قرد شو اول لذین ظلمو اورس دوی تا جزا دا اغیل بدو کسبو چی کم کری او اگا کسان چې ظالمان دی من حاولائی د دی قریشو نا سیوسیب هم سی ما زرد چوبر شيګي بيتا جزاګانې د بدو اغو کسبو چدي کړې دي او ما هم به موجذين او دي ندي عاجز کون کې الله تعالی را دګي او وقت اسوابهم په غزوه ته بدر دغه خبره خدای وته په غزوه بدر کې رسول کې وینې رسول وی رسولي د دې دا ګمان چته او کاکاځوي بدر کې خبره وته رسولي الله پاک خدا افاق روز جلال پرمائی او بس انا کمری تا چسو پخ پل تبیت زینو زی او زمون ازا ترپنا پر سلو نگنش تا ری تلین زینو زی او ریدیش انو بس تک تبیع دیجی انسا باران دیر تنک رسا نو لحاظ ردی و جن انداشا دی اولم یعلم و یا دین فی کی انل اللہ حیفظ خدا پاک پر آخا کی د دی منی ارغه اچ ته خدای پاک را دو کی او واي قدر او پچا باندې کمي ان في ذلک الایات لقوم یؤمنون یقینا په دې مذکور کې لوې نه خدای قدرت سی دا قوم د ایمان لوري په دې خبر باندې چ قابض او باشتو سر بیاو خدای دی عبد الله ابن عمر وی دې چې دار روانه یا چریش یا عباد الیذین اشرفو دمر امیدناک یا په قرن عظیم کې بل نشтам دا د ګناګارو د لپاره څو چکم دی د امید یا مبارک دی دا خبر ده عبد الله عمر دا وقل یا عباد الذین تخائت وای چې اے زما بندګانو هغه اشرف چې دوی زیادت کړی دی په خلو ځانونو باندې په ارتکام د قبایو خود معاصیو نلا تا قناتو دا سمونه امید مر رحمت الله د خدای د رحمتنا من امید کیتا ا رحمت يم دادي مولي منو امید کیګه ان الله یغفیر الذنوب الله پخې ګناونه جميعا ټول مګر د شرک نن توبه وباس نه الله بوته ګنا ماب کی انه هو الغفور او د الله تعالی له حیث بخوند په انیبو ای بندگانو زستاسو ایګی الله پاکوي چې زستا سو بانه محسنما وانايب ومتوجيشه ایله ربکم خپل پردمر دګارتا پټوبه سره د ګنانن یان توبه و باسا د خپلت نم بيدارشه واسلمو له او تاسو خالص کې عمل د الله زپاره د اسلام معنا پدې لري چې اخلاص دی تاسو خالص کې د الله زپاره عمل من قبل ان یاتیکوم العذاب رن به د نه چنی راغلی تاسو ته عذاب د خیر او ورنکړل ګن سملاتو سم سرور بیا تاسو سر ربه انده کېږي چګنت سره څوک هم دا کیوداو آزاد د تاسو نه ده پکی الله رحمن جل جلال فرمای اوتبیو احسنا ما تاسو ته د یو کې د ډېر خولي اغه کتاب انزل الایکم ولی ذک القران یرجیم مبارک اشرف الکتب السماویہ دی کنه ټول کتابونو کې اشرف دیکن دی ب احسن اغه کتاب دیر کلي اغه کتاب جنازل كري شو تاسو ته رب بكم او دا غو كه من قبل ان ياتي ان ياتيكم العذاب رب بده دينه چې تاسو نه غلي عذاب بختو د ناساب او انتم لا تشرون او تاسو په نبي داغه په ما خبر نه يې غوري د دېنه مخکي مخکي د دې تابيدايو کي او الله وی دا قران یزیم مناظر کړی دی نزل القرآن لئلا تقول القرآن یزیم نه درشوی دی لئلا تقول جنوی نفس یو نفس اه الله ورلدک احسنما ان تقول نفس د دې د پاره چو اون ویو پروز د قیامت چا حسرتہ اے افسوز ازما بدے کافر پا دے رکھ دریتا من نگاہ نکڑی دی دریتا من ناغانی دی اے افسوز ازما علامہ فا آغا تقصیر باد دی فررت کم تقصیر کر دی فی جنب اللہ فی توان عطلہ جنب اللہ سمنا دا خودے جناب کے یعنی اداله پتوا از کی فی جنب الله فی امر الله فی جنب الله فی حکم الله فحکم د خدای کی یادہ و ان کن تو تحقیق سر دوم دا ان مخفف ان مشقل او تاقیق سر اوم ازو لمین الساخرین د تو ق و کون کو نا جماټو کی کوله پکیتاب د خدای پوری پدین د خدای پوری او پانه حق کوموري دې پر میټو کې کولې او تقولا دا دې مته منيده او یا بووي دا کافر چلو ان الله هداني نو من المتقيين فرېګه کما ته خنه هدایت کړې وي نو زبد پريزګاران نه ولا مو دالې کړې دي چې ددوانه تمناګانې چې د کوموکړي کنه داړون به د مشهده د عذاب نه دلا مشہ د عذاب نہ دکری ا ددری مچ کما د نہ دا پش تم د عذاب نہ دا اگر تو تمنا گا د مشاہدہ د عذاب لدی او تقول او یا دار شدیدہ قدرے م تمندا یا دی بو وی حنا ترن عذابہ اگر کلہ شدید عذاب وی نی چلو ان لیکرۃ کزما د یو کرتن تل بی رجعتن واحدۃ الی الدنیا نپاکونه منل المحسنين نو زبوی د نیکو کارونه نو دا پښت دا دریمه ته دا دا پښت م شاه د عذاب نه دا کنه بلکل دا نن به تو وی چې ای ظالم اعدی دروغونه اول نه په څه دی اخرت کيم دروغ وای بلا قد جاءت کایاتی تاکي سر راغلی تا ته څونه زم ما یانې ایتونه ګورانه قران و...